Els joves del moviment Acampada Barcelona mantindran de manera indefinida la protesta a la plaça Catalunya per reclamar justícia econòmica i social al país. El miler de joves concentrats en el centre de les ciutats s'han organitzat a través de les xarxes socials després de les manifestacions del 15 de maig passat per protestar contra la gestió dels polítics i banquers en l'actual crisi econòmica. A les dues de la matinada s'han personat finalment a la plaça Catalunya un reduït nombre d'agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. Tot i els rumors d'un desallotjament per la força, només han proposat als manifestants de l'acampada de Barcelona retirar-se temporalment per deixar treballar els equips de neteja municipal. La resposta, de, la resposta dels activistes ha estat debatuda llargament durant gairebé una hora en una assemblea a mà alçada. S'ha acordat respondre amb una contraoferta. es netejaria la plaça però no sortirien amb cap cas d'on estaven. la netejarien ells mateixos. doncs els agents policials han acceptat i així els manifestants ons han pogut demostrar que el gran problema originari d'aquesta crisi és la manca de feina i que estan disposats a trobar-ne. Calgui el que calgui. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble qui us parla i acompanya en Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I també teníem nosaltres a Raquel Martínez, a la Mireia Gutiérrez, Gutiérrez molt bon dia. Hola, bon dia. I també a Poli Salines, molt bon dia. Bon dia, Jordi, bon dia a tothom.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 I comencem parlant del desallotjament de 19 pisos per l'incendi d'un immoble al barri de Naves. Els bombers van haver de desallotjar dilluns 19 pisos d'un immoble al carrer de les Naves de Tolosa, número 334 de Sant Andreu, arran d'un incendi que es va declarar dilluns al voltant de 3 quarts de dues del migdia. El foc es va produir en un habitatge de la tercera planta de l'immoble. A banda d'haver de desallotjar 19 dels pisos del bloc, els serveis mèdics van haver d'atendre almenys dues persones per inhalació de fum. L'incendi va generar una gran quantitat de fum que va afectar especialment quatre dels pisos. El desallotjament dels inquilins es va produir no tant per desperfectes estructurals que hauria causat el foc, sinó perquè les flames i el fum van obligar a tallar els serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat de l'immoble. I continuant amb la mateixa notícia, hem de dir que els veïns ara ja poden tornar a l'edifici incendiat de Naves a recuperar les seves pertinences. Un esperma podria haver originat l'incendi que dilluns a la tarda es va produir en un edifici del carrer de les Navas de Tolosa. No hi va haver ferits, però tots els veïns que hi havia a l'immoble van ser desallotjats i han passat la nit fora de casa. Aquest matí els propietaris han pogut, han pogut veure l'estat dels seus pisos. El foc es va originar al quart pis i es va propagar a tot l'edifici per aquest cel obert. Segons els bombers, el bloc no té danys eh, estructurals, però més de la meitat de les, dels habitatges estan molt afectats. Els veïns van poder accedir ahir als seus habitatges acompanyats dels bombers. Han recollit alguns efectes personals perquè durant les properes setmanes hauran de viure a casa de famílies o en hotels. A l'edifici viuen 26 famílies. Els pisos més cremats són els que donen al cel ubert. I tot, tot i la gravetat de l'incendi, només s'han de lamentar danys materials. Molt bé, doncs anem a una altra informació i és que els empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu surten al carrer. Ara fa uns dies el president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar que fins pesades les eleccions municipals el seu govern no establirà un full de ruta definitiu per encarar les retallades a la sanitat pública. Tot i això, empleats de la sanitat i veïns de Sant Andreu han sortit al carrer per fer sentir la seva veu contra les retallades.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 i hem de dir que s'ha batut un rècord absolut de participants en la convocatòria del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011. Rècord absolut de participants en la convocatòria de Sant Andreu Contemporani pel concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011.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 En l'edició de 2010, Luz Broto va guanyar el premi d'obra amb Sacar una piedra del muro i Núria Güell va assolir el premi de projecte amb una idea basada en l'atracador de bancs El Solitario. El veredicte del jurat d'enguany se sabrà el proper 10 de juny. La xifra rècord d'inscrits d'enguany amb participants de tot l'estat espanyol denota la creixent importància d'aquest guardó que concedeix Sant Andreu Contemporani en el marc del centre cívic de Sant Andreu i amb el suport del districte de Sant Andreu. I parlem novament de la Trinitat Vella i amb aquesta notícia doncs, acabarem el nostre repàs informatiu. Parlem de la Trinitat Vella, que es prepara per una nova festa major al barri. Ahir dimarts va sortir publicat el programa de la festa major d'enguany que començarà oficialment el divendres de la setmana que ve. Com sempre, s'espera la col·laboració dels veïns per guarnir la plaça de la Trinitat, que es farà el mateix divendres 27 de maig 27 de maig a, les, a, la, a la tarda. El pregó d'inici de la festa major començarà a les 9 de la nit a la plaça de la Trinitat. Hi haurà activitats per a tothom. Entre els diferents actes a destacar, trobem, com sempre, les tardes flamenques organitzades per l'entitat El Perro de Paterna, els espectacles d'animació infantil, el cercavila, el correfoc, els tradicionals menjars per a les famílies de la Trinitat i, per posar punt final, els clàssics focs artificials. Podeu trobar el programa de festes a les diferents botigues, a les diferents botigues col·laboradores de la Festa Major i, com cada any, Radio Trinitat Vella us tindrà informats puntualment. Doncs sí, això és el que farem a partir del dia 27 de maig, en què informarem doncs, a hora hora hora de quines són les activitats que es van realitzant als, nostre, als nostres carrers, als carrers de la Trinitat Vella. Doncs ara el que volem fer és una petita pausa. Escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè avui és dimecres i els dimecres que passa en aquesta casa, doncs que hi ha la habitual turtòlia, amà gaudensastre amb, en Gaudens Astre, amb en Joan Francesc Albarrafí, amb la Mireia Gutiérrez, amb la Poli Salines, doncs tots ara d'aquuns moments eh, en la nostra habitual turtòlia. Ara fem una pausa i tornem. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Com ja sabeu, els dimecres, doncs, habitual, habitualment el que fem és la nostra tertúlia. I avui ens agradaria que la Poli, doncs, ara que s'incorpora com a nova aquí a la nostra casa, en aquest programa, doncs, ens llegis qui són els convidats que tenim aquí al nostre programa, quins són els contartulians. Doncs mira, Jordi Gaudent Sastre, veí de Sant Andreu i voluntari social, Joan Francesc Albarracín, director i presentador del programa Dos i recomanada d'aquesta aquest, emissora, Mireia Gutiérrez, presentadora del programa L'Obre i d'aquesta emissora també, i doncs una servidora, presentadora del programa a l'altre lado del xarco, i soc la Poli Hernández, soc Hernández Salinas, però dia. mira, doncs molt bon, dia, bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Doncs avui volem parlar d'una notícia i és que eh, els empleats de, san de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu avui sortiran al carrer per tallar l'Avinguda Meridiana i mostrar el seu rebuig a aquestes retallades que s'estan realitzant a la sanitat pública. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Marian Gràcia Oliver que pertany a l'equip d'infermeria de l'ambulatori de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, com esteu encarant aquestes retallades que s'estan realitzant a la, a la sanitat pública i en concret doncs a l'ambulatori de Sant Andreu. No? Bueno, ho encarem pues, com podem eh? dintre d'aquesta línia de patiment que ens ha escorrat tota aquesta gent que ens condueix a aquest país. O sigui que patiment, massa resignació penso jo, jo penso que en general hi ha una resignació, vull dir, Mols vegades un, un, un motisme que no, jo personalment no acabo d'entendre uh -huh. de tota manera doncs, els que ja no estem tan muts, els que, els que hem pensat que és un pecat en aquests moments estar callats. Uh -huh. doncs estem aquí intentant lluitar pels drets i pels drets dels ciutadans. O sigui, no, no podem oblidar que nosaltres tenim una doble lluita, que és la, la lluita del nostre propi eh, de la nostra professió, perquè uh -huh. ens obligaran ens obliga, ja ens obliguen a treballar en precari eh? uh -huh. ja fa temps que treballem en precari les infermeres en particular fa molt de temps que treballem en precari a l'atenció primària eh? i en general tothom uh -huh. i doncs ara ens estan abocant a una precarietat superior superior uh -huh. i, i que em fa estar tan indignada com que tinc que connectar amb algú que pugui fer i ressò de tot això. Perquè en el que és el dia a dia, de quina manera eh, us està afectant? Doncs pues mira, de moment ja tenim dos eventuals que anaven, que anaven fent contractes, per cert també precaris, que ja eh, repeteixo que estem en precari fa molt de temps, sobretot les infermeres, uh -huh. eh, doncs bueno, aquestes eh, infermeres que estaven eh, de tant en tant i, o de forma més continuada amb contractes eventuals, això vol dir contractes de mes en mes o de, o de dos mesos en dos mesos, uh -huh. o de baixes en baixes, doncs pues aquestes persones ja no les contractaran més. Uh -huh. eh, tenim baixes d'infermeria, tenim jubilacions d'infermeres que no se supliran. Uh -huh. eh, tenim, bueno, els administratius pues, han agafat la unitat d'administració i els han començat a repartir i a posar mostradors perquè els eventuals demostradors tampoc estaran, tampoc els hi faran aquest contracte que per cert tinc que denunciar que estan fent contractes de 25 hores en aquests moments a la gent que venen eventualment mm. eh, bueno, no sé doncs eh, el Gaudens Estre té una pregunta per tu sí, sí a veure eh, en principi, o sigui tot això és eh, diríem que Eh, qualsevol baixa laboral que vosaltres podeu tenir no és, no, és eh, no hi ha substitució no, no, no. i tampoc, o sigui, n'hi ha, eh, per exemple o sigui, el que s'està fent és constranyir, diríem, tots els tot el serveis eh, de manera que, que qualsevol cosa, les vacances o coses d'aquestes no no, tampoc es puguin eh, diríem, suplir no, no, vull dir, se'ns va avisar fa cosa d'un mes i mig que havíem de, de dir immediatament com eren les vacances i que, bueno, que ja veurien, no ens ha contestat per cert encara i que realment s'espera pues, un estiu apretat perquè, clar, vull dir, davant d'aquests contractes que no es faran més les vacances que la gent haurem de fer clar. doncs no sé, això pinta malament o sigui, cada vegada anem avançant més cap a una situació... Bueno, bastant, bastant catastròfica uh -huh. El Joan Francesc també té una pregunta per uh, Arperta mm. Hola, bon dia, bon dia. Uh, A veure, vagi per endavant la meva solidaritat Gràcies. per tots vosaltres perquè jo, vaja, jo penso que uh, un pilar fonamental de tota societat és que els treballadors, sigui quin sigui el ram on treballin, tinguin unes bones condicions laborals no només de sou, sinó també condicions de, de seguretat laboral, etc etc. En fi, tot això el que comentàvem, no? Baixes, etc. Etcètera, etcètera. Dit tot això, i que vagi per endavant la meva, insisteixo, eh, la, la meva més gran solidaritat amb tots vosaltres, jo em pregunto una cosa. Degut a, a l'època a, a que ens ha tocat viure, aquesta època que hi ha crisi, eh, una greu crisi, especialment en el nostre país etc etc. si creieu que la solució passa per mm, tallar la meridiana i impedir que la resta de ciutadans tingui lliure circulació per les vies públiques Bé bueno, es, aquesta és una pregunta de, del millón vull dir, bueno, ja se sap aquestes si, coses si, guai... si, em per, si, si em permet li faig la pregunta al revés Sí. Imagini's que és vostè sí. la que va circulant per la Meridiana i un grup de treballadors sí, sí. amb tota la raó del món, perquè, insisteixo, eh, no li trec ni un milígram de raó, doncs eh, entorpeix la ronda litoral, que és vostè que va per la ronda litoral i està allà tres hores parada perquè ells reivindiquen les seves justes reivindicacions. Insisteixo, creu vostè que aquesta és la solució? Doncs sí, jo penso que estem tots posats en aquest ball. Aquest ball és un ball macabre, molt macabre, sí, que sí. realment hi ha incidents d'aquests ja n'hi ha hagut, gent que té pressa per anar a la feina, gent que em diu, senyora, si vostè em pare, jo em, a mi em porta problemes. Llavors, la meva contesa és de dir, bueno, i si i si tots tenim problemes, i si tots ens maltracten i ens despareixen. A si es col·lapsem totes les vies públiques. Si es col·lapsem, què passarà? Qui treballarà? Clar. Saps? O sigui, eh, jo penso que és un moment prou, prou important com que les, la, la xarxa social surti al carrer, es solidaritzi i fàcil que tingui que fer. Si aquesta persona arriba tard i digui, senyora, directora, senyor, jo què sé... Uh, vostè sap en quin moment estem vivint? M'hi jo he trobat... L'altre dia vaig, curiosament, li explico... És que va passar això, no? Diu, és que vinc de la ronda de dalt i ja m'han tingut una hora. I ara vosaltres aquí m'esteu tenint 10 minuts, o un quart o 20 minuts. I li vaig contestar això mateix que li estic contestant a vostè. I molt convençuda que li vaig contestar. Escolti, estem en un moment on, on, on, on nosaltres prenem el... el les direccions d'aquest país o aquesta gent, que fins ara ens ha conduït, ens està conduint a la, a la misèria. I, I no pararan, o si sigui, ells no pararan. Per això ja, per això hem de posar freno a nosaltres. La Mireia també ens vol fer la seva pregunta. Bueno, no és una pregunta, és jo estic d'acord amb tu i crec que fins que no es para el món i fins que no es fa alguna cosa que que demostri que estem aquí no es poden canviar les coses jo us recolzo en tallar la meridiana o tallar el que calgui perquè també tenim a la gent, per exemple acampada i fins que no hi ha hagut molta gent fins que no s'ha vist que s'està al carrer, no s'ha pogut fer res Bé, Gràcies, gràcies Jo només dic que no es poden reivindicar drets civils retallant altres drets civils com la lliure circulació Però és que Penso que, que eh, hem de pensar que això és una, una crida d'atenció i que eh, un, una hora, dues hores de, de, de diríem, per cridar l'atenció i que la, que la societat vegi ben clar i que, que això arribi als mitjans de comunicació, no hi ha un altre sistema. Per desgràcia, o sigui, que una, un, un camp eh, pugui convocar a la televisió i a tots els mitjans per manifestar això que volen manifestar, no és possible si no es fa un acte d'aquest tipus de violència jo penso que, que sí que és veritat que, que és d'alguna manera anar en contra d'algunes persones però que és el mal necessari el mal mínim necessari que en principi penso que ho hem d'acceptar sí, perquè si no resulta que, que no té cap incidència i no, no surt a cap lloc si aquí el, el cap de Sant Andreu convoqués per manifestar això que ens estan dient eh, aquesta, aquesta treballadora, no sortiria en lloc i no aniria ningú a, a, a escoltar aquest, aquest missatge que ens ha de transmetre a la, tota la societat. A veure, hem de dir que CAP Sant Andreu eh, ha organitzat aquesta tallada dos per a dues del migdia de la, la Mariana, en col·laboració amb l'Associació de, de, de, de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Norte-Montana. És a dir, que els mateixos veïns són els que han organitzat conjuntament amb el CAP aquesta, aquesta tallada de, de la circulació. Mm. La Mireia també vol dir alguna cosa? Ja volia fer-te una pregunta, perquè sé que també es fan tallades a altres carreteres, com per exemple, ahir ens els de l'Hospital de Belvitge, no sé si esteu en contacte amb vosaltres per fer-les a la mateixa hora o coses així o cadascú és independent. Bé, bueno, estem intentant, ho estem intentant oh. perquè realment pues, seria molt interessant que tot això es convertigués en una xarxa de coincidències i de moments i d'horaris. És difícil, és difícil perquè l'organització... Eh, Bé, bueno, no sé, perquè és que a més també tinc que afegir que portem molts anys desmovilitzats, oh. molts anys amb amb convivència amb, amb situacions que, que ens han, ens han conduït a la, a la no mobilització, a la no a no, tenir, a no tenir consciència de grup de grup petit, més gran sí. o més gran i sí, sí. això desmobilitza molt. Estem, a, estem en aquesta línia. Eh? Perquè la precarietat no és ara, la precarietat és quelcom que es porta arrossegant no de temps., Bueno, jo perd i o sigui otro que he que fer un parèntesis aquí i un subratllat, que és que jo com a infermera penso que fa molt de temps que l'atenció primària no l'atenció primària, però sobretot l'atenció primària, perquè és l'àmbit que conec jo, que les infermeres estem per unes ràcions molt baixes, però molt baixes en relació als països de la, de la Unió Europea o sigui, estem, sembla que estem al quart per la cua o sigui, on eh, Europa, Alemanya eh, França, Inglaterra vull dir, països ara no en vénen al cap als altres estan amb unes ràtios de 8 i mig infermeres per mil habitants doncs aquí estem a 5, ,5. O i sigui, mig ah, les infermeres sí, sí. som un mitjà molt sostenible molt sostenible fem prevenció uh, vull dir, les, els pacients crònics que cada vegada n'hi ha menys més, són els que, els que bàsicament portem al control de, la, de, de les complicacions de les patologies cròniques vull o dir, sigui, se'ns està demanant que fem de tot i les infermeres ens agrada fer de tot de tot allò que som capaços uh -huh. resulta pues, que això no augmenta i, i això no ve d'aquests dos terres mesos no, no, no, no això ja ve de temps uh -huh. doncs la Poli també volia dir alguna cosa al respecte home, en principi eh, felicitar, felicitar a la gent que, és que està fent a, a aquesta, a aquesta reta, a aquestes tallades no? a, i la veritat és que semblava una cosa dintre, dintre de, del que és o el, que, o el que conlleva, no? el, el, que, el que porta que, que la gent tingui, trobi, trobi la, la, el carrer tallat. Eh, la raó és una raó bona. i És lamentable que que la gent hagi de fer aquestes coses perquè per sigui escoltada, però la veritat és que sí que ara per hora és necessari. A mi m'agrada que la gent eh, s'uneix per fer-lo, perquè jo, jo que sóc mexicana, Allà sí que fan, sí que fan eh, manifestacions, però només seria al DF eh, a, les, a les ciutats capitals i si poc més. I a mi m'agrada molt veure com aquí a Barcelona la gent es mobilitza i aconsegueix això que desitja. És molt bo, és molt bo i lamentablement eh, això porta les conseqüències que no són molt bones i doncs mira, és lamentable que, que, que s'hagi d'arribar a, a aquesta situació. Molt bé, doncs... Uh... No necessari, no, Jordi? Sí. Marian, Gràcia, Oliver, si vols afegir alguna cosa més del que no s'ha dit? Bueno, res, em, res res més, em sembla. Vull dir dir que, que per nosaltres és, no, no, és desagradable aquesta situació, uh -huh. però que realment vull dir jo estic molt satisfeta de que uh -huh. anem avançant per aquest camí sí. i que sobretot hi hagi grups com els que el diumenge a la tarda es van manifestar el dissabte es va manifestar, la gent estem sortint al carrer, perquè som la gent, és la, és la força social qui pot canviar alguna cosa. Tenim nosaltres la veu sí, sí. i hem d'actuar en conseqüència. Però vosaltres veieu alguna solució així o queda molt lluny això encara? Queda lluny, jo, jo penso que queda lluny i, i, bueno, i aquí el que hem de fer és no, tenir prou energia com per tirar endavant i sí, sí. insistir, i, i anar fent camí, anar fent camí. Això no, no canvia d'un dia per un altre, ni d'un mes per un altre. Eh? Mm. Aquí el valor és insistir. Doncs la l'Amitallà ja també vol dir alguna cosa. No, jo volia dir-te que ahir es va decidir en assemblea que la gent de Plaça Catalunya ho recolzem, no ens movem d'allà per temes que estem allà quiets, però que recolzem les vostres protestes. Moltes gràcies. I jo voldria afegir, puc afegir alguna sí. cosa? Sí. Sí, eh, bueno, Que aquesta gent de la plaça Catalunya, pues, que, que per mi tenen un valor excepcional, que sí, no sí. es cansin, si plau que si és necessari fàcil una crida al relleu, eh? o sigui, que comencin a cridar que ells no poden portar-ho tot, que cridin a, a, a, a fer substitucions, o sigui, quan d'uns no que entren altres i que no es pari. Uh -huh. Molt bé, doncs, Marian Gràcia, Oliver, moltíssimes gràcies per haver participat avui en el nostre programa i esperem, doncs, que, bé, estimés no una solució, perquè si ens, de, ens dius que, que ho veus molt lluny, però sí que les coses doncs, es vagin, si més no, arreglant, no?, una mica. Molt bé, moltes gràcies per tenir, tenir l'oportunitat d'expressar tota, totes aquestes coses i aquesta indignació que no, és, que no és personal, sinó que veig, i gràcies a Déu, és molt global, ja. Doncs recordem, si et sembla, que a dos quarts de dues es tallarà la, la meridiana. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs això, ara, ara que ja no hi és la infermera, podem dir alguna cosa més, no sé. No, jo insisteixo, eh, tota la meva solidaritat, tenen tota la raó, en el fons, de la qüestió, tota. El que passa que erren el mètode. Per aquest, aquest, no és no és, qüestió, aquest no, no és, és el mètode eh? uh, el mètode no és tallar la meridiana a perquè a el dia que jo tingui un greuge amb, amb el regidor de no sé on ara tallaré la meridiana també i ara et fastidiaré a tu no estem parlant dia... de persones individuals perdona, perdona, perdona. Bueno, escolta, tant dret tinc jo a tallar la meridiana com aquesta senyora o com l'acompanya d'aquesta senyora infermera o, o Déu com jo, que tinguem un greuge contra no sé qui. El mètode, crec jo, és errat. En comptes de fer això, per què no van a la casa gran de la ciutat, bloquegen les portes perquè l'alcalde no surti de l'Ajuntament? O per què no van al, al, al Parlament de Catalunya amb tots els diputats allà dins i no sortiu fins que... Això sí que seria una, un mètode de pressió. Però, és clar això no ho fan. Per què? Perquè llavoren sí que els... els els polítics si sí canviarien els mosos d'esquadra durant galetes. Clar. Però, esclar, tallar la meridiana és molt fàcil. Tal, tallar la ronda de dalt és molt fàcil. Mm. Per què? Perquè només fastidies a gent com tu. Però tallar la lliure circulació dels polítics. Per què no ho fan? Per què no ho feu? No està malament pensat, eh? Ah, jo sí. penso que, que, que això seria una, una via ah, més, sí. més, més expedictiva. Home, Però no. que, que de totes maneres que de totes maneres... O sigui, a o sigui que, falta quina... de pan que digui en el meu poble, sí, però, però no són tortas. Però esclar, però I, és, i començar, és és és el i... mètode fàcil. Bueno, ah, jo... A veure, tallar la meridiana és fàcil. Bàsicament, tallen el que tenen a prop, ahir ho va explicar un noi que treballa a l'Hospital de Belvitge, perquè estan faltant els seus llocs de feina. I tampoc està el tema com per anar molt lluny, llavors... Aquell, o sigui, surten del seu lloc de feina, tallen el que tenen davant i després tornen. Ah, clar. No, el, el mètode fàcil. Sí. Clar, és el mètode fàcil. Tallar la meridiana és facilíssim. Ara, per què no poseu el, el dit a l'anàfera allà on, on, on fa mal? Perquè jo no he sentit mai que els polítics es, es, es quedin bloquejats quan, quan tallen no sé què. Mai. Talleu això. Si no el Parlament bloquegeu el Parlament de qui no surt ningú fins que hi hagi una solució. No solució Escolta, Chapó, a llavors tot el meu suport, no només amb el fons que ja el teniu, sinó també amb la forma. Però fastidiar a gent com tu i com jo. Clar. Que a millor, que a lo millor no van a treballar, a millor tenen un problema i van a l'hospital a veure la seva mare que ha tingut un infart i ara estoben i ara estoben bloquejats a la Meridiana perquè quatre senyors, en comptes de, de, de, de protestar d'una manera assenyada protesten amb tota la raó, insisteixo eh? que no hi hagi confusió no li trec la raó a aquesta senyora eh? que, que quedi clar, però home, per favor mm. no es tracta d'anar a treballar més tard perquè hi ha una, una interrupció es tracta de que jo puc tenir una urgència potser atropellen el meu pare i no puc anar a l'hospital i s'està morint el meu pare i no puc anar a l'hospital perquè m'han tallat la meridiana mm. home, per favor Clar, hem de tenir en compte que la Meridiana és una via da de... no, ni la Meridiana, ni el, carrer, la ni el carrer, ni el carrer d'aquí baix. entén-me què vull dir. Mm -hmm. o sigui, no... Sí, Si però puc per el carrer d'aquí baix no hi hauria tanta repercussió com pot haver la Meridiana. Per, per això fan la Meridiana. No sí, sí. tallen la Meridiana i no tallen el carrer Va. foradada. El mm -hmm. carrer Mireia de ahí costat, això ja està clar. Sí. Queda clar que el meu punt de vista, no? Sí, sí, jo Doncs avui la Mireia ha vingut molt animada perquè ha passat una nit al ras, com podríem dir d'alguna manera. I és que no és hivern, eh? Sí. Els joves del moviment acampar de Barcelona mantindran de manera indefinida, tal com hem dit abans, la protesta a la plaça de Catalunya per reclamar justícia econòmica i social al país i després de les manifestacions del 15 de maig passat per protestar contra la gestió dels polítics i banquers en l'actual crisi econòmica. O sigui que... Sí, és això, bàsicament. Uh -huh. bueno, és com dir que tenim o sigui, una dominació per part d'un sistema uh -huh. que cadascú, pels seus motius, pot creure que no és el correcte. Parlo de cadascú pels seus motius, perquè hi era molta gent, hi havia gent d'esquerra, gent de dretes, gent de política, gent de tot tipus. No és de dir, oh, soy un antisistema, perquè soy un rojo, no, un poti gent poti, de tot. Vaja. I parlava tothom, un noi era de dretes, va dir, mira, jo soc de dretes, per tal, i va explicar la seva opinió. I això doncs, un un ni do ens... que està dient el Rajoy últimament, eh? Ai, no ho he sentit. Sí, que, que, que però és de només... dretes que no vol dir que sigui del PP jo no, tampoc no, va sí, explicar sí, perquè eren torns de paraula curts sí. jo penso que, que això és una rebel·lió en contra d'un sistema que només, només està eh, o sigui que només es regeix pels diners i que l'avarícia és la que, que domina i regula totes les, totes les, les accions polítiques i que això això és... ha d'anar revoltant tota la humanitat perquè penso que, que és, és fonamental això és de sempre els diners mouen al món això, sí. això bueno, però, de... Però, és de sempre però no vol dir que sigui el però des correcte a, des dels neandertals eh? no, no és correcte el problema també és que el, els diners el comentàvem eh, fa una estona els diners estan mal repartits Oh, bueno, és que no, no només estan mal repartits sí. sinó que els ha capat ara, ara, ara, digue, digue'm, sí, sí. ara diguem un sistema econòmic, polític econòmic que reparteixi bé els diners no, és que, jo, que només si no, no es queda la teoria Islândia. Islândia. Islândia. només Islândia. a la teoria no conec, eh? a Islàndia no, si no per exemple s'ha tret la, la, la, el deute públic per votació popular ja està, quin problema hi ha? Per què no s'allarguen els terminis de la, de la, del pagament dels deutes del, dels països? Per què han de ser en dos anys? Per què no poden ser en cinquanta? Uh -huh. Per què eh, s'han de fer unes retallades en, en sanitat i, i, i no s'han de fer retallades en construcció de, de, de, de carreteres? Pregunto jo. Sí, sí, sí. sí. O, eh? uh -huh. I coses d'aquestes. O sigui, que, que tota la finalitat i per què, diríem, eh? Eh, són s'han de salvar els bancs i no s'han de salvar les economies familiars. Pregunto. Sí. Sí, és la finalitat d'un estat eh, perquè els, els bancs el bé diríem, de, el, el bé d'un banc eh, sí, que, que teòricament i no salvar el, el bé de tothom, el bé de la majoria de la societat, doncs pues no senyor. Jo penso que la, que la, que la política ha d'estar al servei de la majoria, no al servei dels de, eh, més poderosos llavors podríem estar d'acord que els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres efectivament sí. I, que, i que la crisi només servirà perquè hi hagi per menys rics però molts més no, rics no, no, no, no, no, no. sí senyor no, no, no. i jo estic dic que no a la pregunta del, del Jordi d'abans mm. de que si cada vegada hi han més rics i, me... i més pobres a veure, en els, el mateix, en, en, en en amb els darrers... Més, amb més quantitat de diners. A veure, en els darrer, el a les darreres dècades... Sí, dècades. Sí. En els darrers 20-30 anys, a escala global, centenars de milions de persona, de persones han sortit de la pobresa. Sí. Uh -huh. A veure, diguem les coses tal com I ara, són. I ara hi ha ja 600 Moment. milions de morts cada any eh, per culpa d'una injustícia que és que s'està explotant els països pobres eh? i que això, sí senyor, Escolta a veure, eh, la mà d'obra de, de, de, de la Índia eh, està fent marques com Adidas i totes aquestes eh? sí. i això és explotar la pobresa. I per culpa d'això... O, do, no és... o, o, o donar o al principi d'una well, mínima riquesa... Una puguin... mínima... Però, però, però, i, però tot, tot és, és començar? Si tot es comença... El teu avi, que... el teu avi quan, quants anys tenia quan va començar a treballar? Segur, pues... segur que amb 8 o 10 anys ja treballava. Pues sí, segur. I oi que ara es veu malament, això? A veure, jo... No, jo... Tra... Treballar els 10 anys es a veu veure... una, una, una, una barbaritat. Ara és que jo vaig a, a més lluny i dir-ne... Mentre que hi hagi gent que s'està morint de gana, eh? de fam, eh? no és possible que, que hi hagi altres que, pu... que, que acaparin els diners i que, a més tinguin més privilegis que la immensa majoria, perquè resulta que aquí a Espanya sí. eh, a Espanya, tenim que hi ha fondos, si sí, cap, de dos milions i mig d'euros que només cont, eh, eh, tenen un, una retenció fiscal de l'1%. Sí. Doncs, I dius, per què? Perquè aquests diners no se'n a les Isles Caimà o a qualsevol lloc. Pues això trobo que és injust i sí, una clar. actuació injusta de l'Estat, que això s'havia de perseguir que sí, just. I, i, I això, aquests diners que només tributen per un percent eh, que tributin per un 40 o un 46% i aquests diners vagin destinats a resoldre la crisi eh? perquè això és el que, el que es cal fer el dia... I, i jo dic jo no dic que, que, que sigui que, que ara per ara no hi hagi, eh, hi hagi una situació una situació més, més eh, de més justícia en, eh, diríem, en el món occidental, que eh, però que hi ha una injustícia en tota l'Àfrica, en tota, l en tota l Índia i a Xina, que això no es pot tolerar. I avui es coneix però aquesta el, injustícia. Tot té el seu temps. Tot té el Ai, seu temps. I espera que es mori més gent. Escolteu-me, escolteu-me. Torno a insistir. A les darreres dècades, centenars de milions de persones han sí, abandonat la, la riquesa. Ai, han abandonat la pobresa. La pobresa, la pobresa. I estan... La prova és Xina, la Índia. Senyor. Hi ha una gran quantitat de gent Val. que té una economia més o menys sanejada. És bueno. clar que falta molt. és clar que hi ha molta injustícia. És clar que sí, però tu només has de pensar. Hem de pensar tots. Fa cent anys. Sí. Aquesta misèria que ara ens exclaem tant, sí. era tot el món. Eh? i estava desconeguda. Però ara el coneixem. Per tant, tant l'home, l'ésser humà, la societat humana, malgrat tots els defectes que tu vulguis, sí se n'està sortint. Sí. Se n'està sortint. A veure, Europa és, que... és el gran cas, el gran exemple d'això que estic dient Val. fa només 70 anys Europa però ens estaven matant no, un als, uns als altres no, jo no estic mirant el melic jo estic mirant de mirar, més allà i hem de mirar, hem de mirar tot globalment. el que no hi ha tot el que no, es, no està resolent jo estic dient, jo t'estic dient que tot té un temps tu no pots fer el 2015 s'havia d'acabar la, la fama, la fama tres mesos. i no, no s'ha acabat ah. i, no acabat. I això per perquè? perquè els, els, els, els estats que estan governats per eh, la, aquesta la plutocràcia, els, els diners no permeten que això hi hagi un, un flux per, de diners cap a eh, eh, resoldre. Eh? I sí. no permeten que hi hagi una mínima tassa, una mínima tassa en les, en les operacions financières de bancàries, mm. hi ha eh, de borsa perquè això resolgui. La culpa I no només això... és dels occidentals, eh? no, i... perquè el, les, les dictadures d'aquests països pues també, pobres... Però és que jo eh, estic dient la... mundialment, mundialment que s'apliqui aquesta tot... tassa i que tot aquesta, aquest moviment de borsa, que només és especulatiu, que això repercuteixi en poder resoldre el, pro, el, el problema de, de, la, de, de, de la fam. Seria fantàstic. Sí, no, és que això ja estava plantejat i teòricament s'havia d'arribar al 2015 que no hi hauria eh, morts per la fam i no i, i s'està veient que l'evolució és a, cada vegada més més gent que mor de, de, de fam eh? i això no es pot tolerar perquè l'evolució si l'evolució si fos sí que és veritat perquè, clar, que fos cada vegada que ningú la quantitat de gent que mor de gana jo diria, correcta, estem posant els mitjans però és que no és veritat perquè cada vegada està augmentant i això ho, ho veiem i, i surt a tots els papers però en contra, o sigui sí que t'admeto que, que realment n'hi ha hagut progrés però és que eh, des de, de l'edat de, de, de pedra també n hem progressat però és que jo no estic satisfet amb el, amb el grau de progrés que hi ha, Entens el que vull dir? Que, que vull que el repartiment, el que... repartiment sigui vale. més, més, eh, a més eficient. A mi m'agradaria viure en el paradís. No, no. Oh, esclar, però, a veure, a veure, però, però és que hi ha els mitjans ara. Posar llistó tan alt? No és tan alt perquè penso que només és però posar tot... una mica de fre a l'avarícia dels Eh, dels grans, de les grans fortunes. I ja està. Jo crec que entrem en crisi i de sobte apareixen diners per salvar els bancs, però no n'apareixen per salvar, per, salvar les... per exemple, les 17 persones que fan fora el dia Barcelona de casa seva. De casa seva. I per què? Perquè, mira, eh, i per què aquí eh, eh, eh, tu entregues la clau i has de continuar pagant la hipoteca? On s'has vist? Això és es una injustícia total. Sí. Per què són una injustícia? Perquè si jo he pagat més de mig pis, o ho hagi pagat una, una quarta part del pis em correspon, si jo entrego les claus m'havia de correspondre que el banc em donés aquesta part que jo eh, teòricament l'he lliurat a ell sí. i en conseqüència, o sigui, això és justícia i lo, la resta és que l'Estat està, està fomentant una injustícia flagrant flagrant doncs uh, quan hi hagin eleccions ja sabem a qui votar pues, pues, clar, qual, qual, qual, qual, qual, a qual voti en conseqüència no, a ningú perquè ara, ara per ara ni el PP ni el PSOE que són los, els únics que estarien Eh, capacitats per governar estan per la feina aquesta ja. molt bé doncs agrair avui a la presència de Gauda Sanestre de Joan Francesc Elgaracín de Mireia Gutiérrez i de Poli Salines i Arau ho deixem aquí i tornem d'aquí uns minuts fins ara Fem-nos a la vida. Vine amb mi que hem de viure intensament. Deixa't tu per la vida, on tot pot ser bo. Deixa't caure per la vida, pots fer-ho molt millor. És que cada vegada que em diguin els colors, hi ha tanta la vida que la vida és fort. Porta el nostre cor, sigues sí, fort.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 Doncs ja ho sabeu, si voleu que la vostra sang es posi calenta, només cal que escolteu el que de dimecres aquest programa. I la veritat és que aquí s'arriben a dir coses doncs, amb molta raó, però, però que surten des desenfrenadament o, de o desairadament, per dir-ho d'alguna manera. Home, estan bé els punts de vista diferents. Sí, això sí. Doncs ara ens anem cap a la Nau Ivanov, comencem la nostra ritual agenda i parlem d'un acte, d'una representació que es diu Lulú on the Rocks i que eh, és realitzada per la companyia solitària. La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, inaugura avui la representació de l'obra de teatre Lulú on the Rocks, de l'Eixa Aguilar, a càrrec de la companyia solitària de teatre. Lulú té presa. hauria de sortir per la claveguera. Presatura s'atura i es prepara un còctel mentre es llença les cartes del tarot. Quan està nerviosa li agrada mastegar els glaçons i sentir com cruixen entre les dents. I si encara estan en coma? Es pregunta. En un univers paral·lel, en Patrick rep una trucada. No pot parar de riure. Vol impedir que dos homes es trobin per salvar-se i surt al carrer amb una pistola. Poden les armes salvar algú? Una vegada el seu pare es va aixecar de nit per retirar la dent de llet sota el coixí i es va trobar un àngel que pujava a les escales. El dia del judici s'acosta i hi ha moltes històries per tancar. Algunes impreses en les pantalles d'un karaoke. Camins vora les estrelles. De dimecres a dissabte, a les 9 del vespre, diumenges a les 7 de la tarda i l'entrada és de 12 euros i per als amics de la nau i Benof, de 10. Doncs ja ho sabeu, això és el que podeu gaudir aquesta setmana a la nau i vanof. Lulu on the rocks. I ara... Doncs agradaria saber doncs, també quines, quines altres representacions de teatre es eh, realitzen a la mateixa nau I Iwanot i parlem d'una obra de teatre que es diu Tango, una cançó de karaoke. Nau Ivanov, la nou eh, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui la representació de l'obra de teatre tango, una cançó de karaoke, amb la companyia solitària de teatre, de dimecres a dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda. Entrada general, 12, 12 euros i socis Nau Ivanov, 10 euros. Molt bé, i parlem d'una xerrada que porta per títol La bicicleta de muntanya, una altra manera d'acostar-se a la natura i fer amics que realitzar el Centre Garcilasso. El centre Garcilaso al carrer Joan de Garai número 116 us oferirà demà a les 8 del vespre la xerrada La Bicicleta de Muntanya, una altra manera d'acostar-se a la natura i fer amics, a càrrec de Jesús Altamir. L'entrada és gratuïta. I us en recordeu d'aquella festa del comerç just i la banca ètica que us parlàvem eh, divendres? Doncs continua, però ho fa al casal de gent gran de Naves. Després de l'èxit de la Festa del Comerç Just i la banca ètica Sant Andreu d'aquest dissabte, demà al casal de Gent Gran de Navas al carrer Capella 18 us oferirà a dos quarts de vuit del vespre una taula rodona sobre la banca ètica i com funciona. Us tindrem informats. I més coses, perquè si voleu el que podem fer ara és parlar d'una altra activitat que es realitzarà demà, com és aquesta l'Escola Llotja de Sant Andreu, que inaugurarà a la recerca d'un llenguatge personal. Demà, l'Espai 9 de l'Escola El Llotge de Sant Andreu inaugurarà a la recerca d'un llenguatge formal, un procés de creació formal i conceptual organitzat pel Departament d'Arts Aplicades al Mur, una exposició de pintura. Coordina Miriam Ventura i és a l'Espai 9 de l'Escola El Llotge Sant Andreu, al carrer Parameñanet 40. I encara tenim més coses a comentar-vos perquè continuen, encara que doncs, algunes, encara queden algunes activitats, de les festes de primavera de la Sagrera i en aquest cas el concert Jam Session de primavera. La nou Ibanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà a les 8 del vespre un nou concert Hot Jam Session. Eh, coincidint amb les festes, amb les festes de primavera de la Sagrera. L'entrada general és de 5 euros i per a socis Naivanov 3 euros. Més coses encara comentar-vos, si ara està a la nau Iuganov, no cal que ens muguem d'aquest barri, anem cap a la Biblioteca de la Sagrera i podreu gaudir d'un espectacle que porta per nom el Pincell Màgic i que s'engloba dintre de les activitats Lletra Petita Llibres Escena. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro número 1 us oferirà demà a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita Llibres Escena l'espectacle El Pincell Màgic a càrrec de Gina Clotet. És l'adaptació de dos contes d'autors xinesos, El Pincell Màgic i Lian, amb tècnica Camishibai, que és drama de paper, i el suport d'objectes i titelles. I col·laboren les editorials Joventut i Corimbo. a una mainada a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta. I ara ens anem cap a l'Espai Jove Garcilaso, on comença el càsting d'Academ. Ja ha començat la fase de càsting del nou projecte de laboratori de producció audiovisual, si de l'espai Jove Garcilaso, anomenat Quedem, un projecte, sense dubte,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 i espera que l'equip de producció de Quedem t'informi del resultat de la teva candidatura. Doncs ens queden ja pràcticament un minut per acabar el nostre programa de buit. El que sí que volem és recordar-vos que continua l'exposició i les mirades del Níger al Centre Cívic de Sant Andreu i que a la Biblioteca del Bon Pastor doncs, podeu gaudir d'aquesta activitat enredat amb l'acció que es diu Qui l'endevinarà? Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa, donar les gràcies a Poli i Salines per la seva participació en el nostre programa i també a Mireia Gutiérrez, moltes bon, gràcies. Molt bona tarda. Bona tarda. I també a Raquel Martínez, que ha estat a les vies de so. Us esperem a tots a Plaça Catalunya. Això, vinga. <ríe> doncs mm, anem nosaltres, deixem el, el programa d'avui, i ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda.